الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دا هجرتهم قالوا نبي كريم عليه الصلاة والسلام دا خبر دا غزاء فاعملت دا شروع دې پر خبر اورئ چې د لوی واشې نبی علي رسول الله هو د جګړې مندان کې و بیرغ او جنډې ور کړه تیر درس دا ویلې چې و شکل جنډا په میدان کې نل کړو یو هیوودی ور نه بوختنه ور کړه چې نیم د سره د ورته ویلې علي هغه دا خبر او کړا وتا سو منګ بنو د قسم په هغه کتاب باندې انشاء الله په موسی نازل کړې ری زه که دویته و رات کې ویل شي وږي دوه کرته به داخله زبحاکي يا په نور کتابونه کې يوه په خيبر کې ابل بني قريزه د دې وجنه حريش ابن عوفه د يهودو بني ردفان د قبيله غمشلنم د سلام ابن مشكم نه مې دا خبر اوریدل شه د ميدان مې نشو غټلې جګړې لا جره غما ابي كريم السلام <سؤال> دا لپاره کې ویلو چې احمق الق مطاع قماق الامر شي اس ته اواز بوګنو لزرک سنوبنيځو چې تولې چې منځګړه کوو وېدا څنګه سنان دې مشکم دې چې تا دا خبره کې موږ ماته خروق په میدان د جګړي ودرېګي منځان رسو امره چې نجوره شوبې ګيره موردار شي په دیمځمنځ کې به ایمان راوړو په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې او هغه خبره کړه یا رسول الله صلی خلکو ته ګډی پزیش ما ستر دي دیره رسول بکار دی وي ته خوشی کا مخله اور د خاورا وحیندله چې د کم کورونو د کمې قلاوی په ماق الطريقه باندې وراله تا به دا ګمان کوله کوروسه بس او شړې چلون کې در محمد رسول الله معجزه وا یو بل ملګری ایمان راوړو دل نبی ورته غنیمت کې برخوره کوله ویل رسول الله موږ په دې لپاره ایمان نه درغوله چې غنیمتونه کې برخواله دلته در څرفرض صحابه اولنې نظر په جنت او اګهسباب به ذکر شوشي پایغه من سره جنت لور داخله تقریبا وی شي اتي وی شي حجج باندې باندې وشره مکه کې به دخل دلنا نبی وکښرته دا التور او زم ما نا حالی. کمیز او د ایمان نه خبر شینو داخله به ما وښنه کړه د فاتحې غوا فرض نه فاتحې دیشر به صورت حالي کڅ کمه زه خبرو جو حکم اسلام وماله د اجازه راکه کبیره نکی رسول الله وی بالکل تر اجازه شته ورغه د مکه مشرکان دي بوختنه وکړه چې د خیبر صورت حال څنګه یا فلان یا حجاج وې نتیجه دا شو محمد صلی الله علیه وسلم لګرو زدان اولو خاړه او دا قدی کی دا خبر يهوډو ویلې چې موږ دلته نه اې دمو موږ د ما کې له ووجودر ټول عامه حزر پوره نه اې دمو په ټوپو نه ول د خوشاله لنا وې دې شینې نو څه مخ خلاصي یو نو پدې کې باځه ملګری خفم شوو بیر دې حاجاش پر دې او جله کړه سمه خبر وکړه چې رسول الله قدې شوی دې او څنګه اسې دا خبره تعال کومه دی خلکو منځمان قرضې دا قرض اصول لپاره مې دا خبره خبر خیبر کې مجاهدونو غنیمتونه ترلاسه کړې دي او د دیشک مشر د کینانه ابن ربی داغه قضا د دا هوې ابن اخطب لورو صفيه اغم د محمد رسول الله باندې کاکه راغله خدري رسول ورسره خلکو ته اعلان وکړه بیر غنیمت تقسیم وکړه دا تقریبا بده کې لزرتري او سلوور سره به کې شاوخه لندهي دانېږي پنځس ولندهي وي او سلووي سره به کې کژوري وي شپږ درسو وایسي د غنیمتو اطلسو ویسي نبی کریم علیه الصلوات والسلام په دې تقسیم کو بیت المال لپاره خو دا او دو سو شاسو وړاندوشه دولسه وي اوله ورکړه زګه درې درې ایشي ورسې دولسه بده نور مال ګرو ور تقسیم کړي شبهګه مې پکې کې داشو وه چې زينب بنت الحارس د سلام ابن مشکما غزہ محمد رسول الله پر وروډي کې زهر ور کړی و دی غټ ډېر وخره هوډنا وا د پښتنه ته ملګر و چې رسول الله لبا دې مال کې کم ځای ډېر دی او خو کې غني از زراعه لې چې و دې کې ورته زهر وا چې وروخي ور دن نه کړا نبی کریم رحمت الله و سلام ذکر دا او کړنه پدې ولکه ورته دیغه کې وډو کې د اواز ورکه شهر رسول <سؤال> الله <سؤال> مونږ د ظہر نړه کې مونږه توګه بیم سه یې سره شوی و هر کار په پیغامونه یو ملګری شکه را به شهید شو دغه د وځ یې سه به زنان اعدام وکړه اول یې ماف کړ به ورسوه و جلا خصاصا ومه و د هيت کلبی راغو یې د الله نبی ماله زنانه په کار ده وې دې ټول مرګره دې زنانو کې ګرځي چې ګمو د خواجه یوانو لري په سفر سره له حبانه لاس کې هو د یذاسما شابه و سرونه ونه منله وای ولي چې دا خدای او شت خان خزر او د چت سړی لور د چت سری زنانه ده دا بیت او انسان بنه کا ولي چې محمد رسول الله دی حسینه مو ډیره اغلب اقنات ورګه دې ابن کاکړه فزا علم دا غریب بیان شو چوک باندې کواله خطله په ګوندو با باندې بخپینه کې خو دې بلکې ګوندو په ماته دا زینب سره رسول الله دیب سره مې تقریبا دریمه شورا نه او د یو پیغمبر په نه کې و د بل په پیغمبر په خان نه د بل پیغمبر ورې بل را بلل سره دا خبر هم کړو شهدا زنه دا دې شوسه باندې د بوځو خلاله شه البته ور سمګ د غرمتون تقسیم ګو هغه د نربشه يهودو په دې مړو باندې را خوشي کړي دا زنه نو شکهلې یو د مې غیر اختیاري شي شو چستا د نړیواله برکو رحمت وتیره دلیل په دې باندې چې محمد رسول الله دې مشفق انسان به د سفیسره نکاو کړه صحابه لا خلک له اور شي دنه پاهي چې به عيسو سره هم مستری وکړو او مسلمه هغه جوړ کړه او دا 10 عالم خوشي او پیغمبر علی سات والسلام د غدری شمل ګری شیطان ورکړو تقریبا درش په جانب مقابل کې مړوا درې نوی دا ودی وکی یو خدای او چې صحابه کلا شهیدان شون او غوی ډېر جنت تلل زموږه اجازه پځینکه ولي او بل محمد رسول الله د اواده سره ټنګ ټکور دي شن نه خالی واده به تخلف یو سم مهمه به کې نور وښه یو دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې غلا خبر لا لاړو دغتر دثر دثر ځای جعفر سره د حبشن راغی ابو موسی شریف په فلم فرمایي په تقریبا مجدناجاشي پاشا دي فوج په دوه کشته کې راکين او لور او لغول زستره د خپل منګرنه په گشته کې ناسوم وي ایزره کشته په ساحه نه ببل تر ما نه لاړه حبش ولا و انت جعفر شافص ثلاثم ملقاتوش جعفر سه موږ لوی ویلې چې په شریغه باندې ورته ټول نور شوه ځان سره موږ ځا ایواځي زې دا عمر ابن امیاء الزمری رضی اللہ تعالی عنہو شدار محمد رسول اللہ تکڑا ملگر اقا ملگر جو خوبیب سے بدنے کجور نرکتا کڑے ہو دو پواستے پاسی خطو لے گا ویوی رضیات ازو میرا ہو لے گا دو تقریبا دو پانچوز کسان شاو خادر سوارکڑا اور روان شو کل جو مدینی لرانل جاپر سے بکتان اوکل رسول اللہ چیشو اے خلالی خیابر غزالہ بس پدې وخت کې دا په مدینه کې ټینګ نشو سر د ټولو قوا مجاهدین حرکت په شو کې ال تلاړو ځکه چې موږ د رسول الله دا ملګرو دا غسر ډېر انتيځه تمنه و ټینګېدل نه چې موږ په مدینه کې و شوو بغیر په خبر کې تر سو پر شدار اسی د وخت موږ باندې تیرې یو حدیث یې نام راځي یو صحابي په غبر له ساتو سره دروازه ټک ټکړه چې هغه کله بار شورت وی وی وی وی رسول الله د خپل اهل او عیاد سره مونږه ناشو په دې ځل باندې مې راوګرځنه ایسمه ځان راورسو واستا خپل دروازي م ټک بار م کړی قیامت کې ک جنت لمغ داخل شو نظمو به دیږي او ته ډېر رچت مرتبو کې به 발تسي کېږي دومره ځې ته نه دی نبی کریم رسلام و سلام میځان لېجړي کې او د اورته ویل شي المرء مع من احباه سو چې څ سره مين کې قیامت کې به اقل درو شي تاسو بس سره وځمال ګرو محازن جبل شکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام Yemen لتشیل کی ند رسول اللہ عزوان ملگری ولیو دی Yemen دی پسرے میں نفست یگنے کہ نو رسول اللہ اندروانو او او شکار بکے چڑی تو شی ورتا ہو قسم اللہ سے اللہ درزارہ پر مشرے رے مینا پر مینا دین ولی ابن حجر استنانی فتول باریکی کغه سره تا را شیدر کیږي تیګ نه قدرت نه کمیږي او معاص طش کله به اس ماخوال راځي کی دي شي په دنیا کې نوم اوغه دنیا لاله ما معاص چې دا خبر واورې دا وي دومره انتظاج ته وجړل شي محمد رسول الله نور هغه برداشت نه کې اسره خپل مختی واړو طبعا من غیر په ملګری خپش به به فراق چا چا سره یقین نه ډېرې مینه نه دا پوجدای باندې به دdslل شي کم درد شګنه هغه معلومات هغه اور د وی این اولا مالا تقوی تقوی وی له مخاطب شوړ دا شیا معاس ان اوله په دې ټولو انسانانو کې ډېر نږدې انسانانو ما له حق انسانانو شيغا تقوا ولې اغه ځما ملګری وي که تقوی او ته یمن کې ته ما ډېر نږدې په قیامت کې مدینه کې اوسړي اوسېږي غوښته کې تقوا نه اجازه پیدا څو او تقوا باندې که مخې ولشي و امام قرطبي په اول جلیوس له شپږم صفه د ابن فارس نه دا خبره نقل کړي چکهله انسان د بیزه خبر نه ځان ساتي امام قرطبي فرمایي تق ومتقي شلري امام بغوي ویلو چې انسان د کبیره ګنا نه ځان ساتي د فحشان نه ځان ساتي د تق متقي دي خازن ویلو ان الله يراك مولاناك حيث ناهك ويتشي دي خپل رب بکم جه کنه کړي ال ته حاضر نشه ب زقه تقواله الوشوس لدا خدمت وکړي چې کمجه تعالی امر کړي انت حاضر شې علی شه فرمایې چې به مسلمان باندې ممزان به احترمنا غني <التصال> عبد الله عباس فرمایي ویکل شي د نیکی کوله پغه باندې دوکه کیګمو چې کوله ګنا ده او کړه پغه باندې اصرار مکو وا عبد الله بن عمر ویلو وی نیکی وکای لیکن دثم بل ریش الله جنته داخل کی او خدا یې ربوند سره شرک الله رد دي شیخ الحسن بن تیمیم له خیم فرمایي د قران او سنت ته بي قتهدا شبوې ویلي سور ابخری د اولنی عمل کړه ولا بسنه تقوا ده ابن کثیر ویلي ویشه کلیو انسان د قران او سنت امتثال او د انسان دی او ابو حیان سے بحری محید کیڑا خبر ذکر کړي دا چې په کم شبن از من الله خفه کیږي کی د غژنه ډډه کاه ترمذی راته شي منا کړي وا د مباحات و نه ځان ساته باید انسان ایسته بری حرامو کې رکھیل نشي নবাব سک الحسن خان ویدکه مماناتې کریمیزه کړي دغه غسل به کار دی ابن کثیر په لیدو او نحایې کې عائشه ابن او خبره نقل کړي د رجل علیه الصراط والسلام نه د الله سره مننلرا د الله بندګی کوه د الله د بندګانو سره مننه ساتو د ویل اقش انتخابه وجزان لغواله متقې عمر ابن عبد العزيز ویلو تقوا به نه شي له شړې به یوځای کې غلی ناش خبرې نه کې یو ځړې جامع او مملوغه نه خوراکو کې تقوا دا معنا انسان د طاغوت نه ځان دیر انسان اپا دیر خبر بانی پوئی نیدی قرآن رموئی و دیر قرآن تفسیرم کئی لیکن تاغوت پر اخواه کی سلیگی را سلیگی را حالا کی دقی انسان در مگد اللہ پر نزمانی بیمان لده کفر بیتاغوت دادی را مهم خبر دا معاز ابن جبل ویری و دا خبر دا معاز ابن جبل ویری و عمر مبدالعزو بیتا حرام و ساتل ابن حبانو السحیحی کے البانی سب یو نقل کڑی ری مصالح <سلام> الصلوۃ والسلام فرمایي <سلام> شکل انسان د الله په ذکر باندې خپل شه به اباده ساتي په زات تقوا دا امام رازي صاحب دا منا کړی من سلک سبیل المصطفى و نبذت دنيا وراء الخفا وکلف نفسه بالوعد والوفا چې کله یو سړی د رسول الله پخ شمان روانش دنیا شاله او غرزي د الله را تحکامات عمل کړه ولي د بی وفاین زامه شوي د رسول الله معاصب له يريد التقوزان كراولا تم لدر نجدي قو... كفر وشرك نزان سات الاسلام د غنا نزان سات التوبه مباحات سات ورع... نزان سات الذها ورع اشتباهي شي نزان سات الذ رب العالمين ببل ترى من نروان هو انتقل ولا شي احسان او دتقوم شي بانسان كرازي رسول پر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض قیامت نږدې شي د الله د انعامات ته په دنیا کې لرا د الله د انعامات ته په اخرت کې لرا د قشند الله د دنیا کې ځان ساته په اخرت کې د قیامت د شبينه به ریږي د الله نه به حیا کوي اېلمه د قران او سنت خپل کې د الله د انعامات شکریا د ټولمه رب الله رب ال عزت له کو قوي ایمان نو جعفر سپټینګ نو شویل او رسول الله په مجلس کې ناست سلامو... در او دروي اله دا لنبي وي جاء جعفر جعفر راغي جعفر هغه سره ډېر لوی مر بسنګر کې در شو نبي كريم عليه الصلاه والسلام چې کله دا ايتا ورسې دومر په ټوب باندې راودانګل او مخره ورته رامن ډکړه چې حتا دا غد وګینه وي دا لنګم پرهوت مجہی شړي لمخله ورته شي او غار ورکرا وقبله رسول الله چې دا خپل کاکاشه ګی کې نو له د سترګو ندي ورو ما ملګر له ویریش اسما ملګرو د معلومات مرانه کې یې لکې بر په دې فرحهمنه نعمت ازره خوشاله ده کده قشند کاکا د زی په ډیراتګ می ځکه ډیر عمر مسافر سرهو شدارا دې یی دې خبر مروشه چاړه ور کولم پکاردې کله کله او خاصره به مجاهد له لکه دلیاب حسین سبړه غړ ور کولې چې عراق ته لو هر وخت د غړ فسله ور کول د مناسب او دامت معلومه شو چې خپل اولم دی دا ما سلام واخې ویل شو و د یو چا له سونو مچ کول څنګه او څنګه نه عايشې رجال در رسول الله صلی الله علیه کډیو نبی کریم علیه الصراط والسلام اغه د عثمان ابن مجود تندې کول کډیو او دا قشن د کاکا د ژې د جعفر سيد دا کول به با تندې باندې وړې مچ کې دغه محبت علامه وا عرب شووس به چې سلامینه کې تندې سره وکول کی لا سونو کول دا به جېزني عبدالله بن عمر محمد رسول الله لا تخلقه و او دخشان ابو عبادة بن جراح شداد مجاهدون و قماندان و عمر بن خطاب لا تخلقه لیکن عادت مستمرات سرية نجوري او مصابحة و نفريدي او انحنا و بکنكي و سيد سيد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تشخ خلقه دو مرض وفات کے بداغوا خبارش خبیق خبير قول اول سنگا رو یو خلوله لمو تاسګر کړي چې وفا درغه د محمد رسول الله تک به کل کړی دینه معلومه شي درغه کل کړی چې جواب دا کوي چې عمل د غیر مسلمو دویم په غیر وایي چې ځنان د امه ابان علما اورمان کرام کوي دریم په دې کې انحناء کويږي سرکا او انحنا ناروا ده لهداکې فقهاولونه رواه وي ذکرې ته غاړه اخر صف کلی کې نو دی خبر نه یوشو مسلم معلومی شي ولا چ غړا کل آخ کل اخسل فقار دي به خاص کړم مجاهدنا دمت دا خبره معلومه شوې کولواله جایز دي لکه تندید په دې منځ کې چې نبی کریم اسلام جعفر شاف کل کې او د دنیا په دې عمر باندې خوشالي مشړي لا فقار ده خو په دې شر باندې سر د الله رزيکر نه لکه قارون قارون شو هغه دغه قشندهغه په دنیاي مالونو باندې خوشاله شو نو ایسز مونږه الله دو دنیا په عمر باندې له خوشحالی دا پکار او دا خبره ته شو چې لوشا ماخه مختوم شي په ونه خوشحال بګیدې چې هغه کې لو یو غلون راشي دغه غډې له خوشحالي د جعفر شه بوکړه یو فاطمه راغله مشه کې حدیثه فاطمه عبد القیس پیغمبر علیه الصلوات والسلام دغډې توصیف وکي شپګه دات چې د سړې لویګینا او غټې لوی گینا, گینا بیر خبر په خرمتون کې دله برخه مور کړه برخه یو خدای چې دی خلکو په اسلام کې ډېر تکالیف غاليونه ځکه وره کړه دیم په دی وخت کې محدثین دغه چې رسول الله ل حقړه دومره غټلې نه چې دا مجاهدین دا په څورور کې دا قانون دره شکل یو خلپو تعرض کې اخته وی بل دغه او ګرو پرشه دی او کومک د بیا به پغنیمت کې مکمل غل برخه به کار ده او سلفه برابرۍ او دریم محمد رسول الله باندې نو ارکل چې یو شوفه ځکه مختار اخدل ورکولې د پدق والا کبان دی نبی کریم صلی الله و سرات والسلام سے مجاہدین اور تشکیل کړه خاص کر د محیصه ابن مشعود په نامه باندې امرو چې توړهشه دخره کوله تشیمه د تشیمه کتره یعنی یلا اوسه د جګړې وکي هغه په دې وخت کې ایسو ویری چې موږ جګړه کوو تشیمه شهر دور کوو يهوديان ډېر عنادين خليدي تر اخرې سلګې پورې دوی اسلیا په سم کې باندې جن کي زګه اينات لري د اسلام سره خو چې کله د خيبر علاقې فتح شوې په مقام کې تقریبا اوله ځره فوجونه د جنبه مقابله لزر دغه خلکو او ضرورته عين ابن حسن له لیګريوه نو په دې خلکو باندې مروب راغې وای ویلې شمنګم تسيمي ورکو او تسليمي اغه محمد نبي كريم عليه الصلوات والسلام به استراوړو ملګرو نو سادات رسول پیغمبر علیہ صلوات و سلام لدا روبه د دشمن بل لکه چې پروت دا ولی ورکه وجه ده چې اول کې تکلیف غالي او آخر کې الله ورته مساله برابر کړه اول نه تکلیف غالي دا غنه برس الله تعالی سبب برابرې به پیغمبر علیہ صلوات و سلام اغه له وساتو خپل اهل باندې خرچه کېمل منو باندې خرچه کې پنور خلکو باندې خرچه کولو قران کې الله فرمایي چې بدیما نساسو اسونه زړه دریند در محمد رسول الله صلی الله علیه درې دا و وادي القري والهوش فقيه تربنه مجاهدين ورتشكيل شو دشمن اغا زدي انادي وكمين کي خلک کي اولي و صاحب روان هوا इराده د اوسي د خليفه موسل حراودي په کدا اوسي شغا چې جګړه شروع په مقام کې وملګره و مدعم چې در محمد رسول الله په دې یو ځمانه ولګي دې مړيبانه شکل ولګي دو شي شي شمالګری ول مبارک تقر جنات والا شوتا شهادت مبارک شي پیغمبر اسلام و سلام ملګری تربيت ورګي جدا خبره مولود متعبره کې وکړه وی وی رسول الله استفقه ادي ته شهید شون دا بڑا جنت لزي ويزه دا غورما چې دوی و شريخ لا کړو د غنیمت په دې مال کې او سند جهنم په دې منځ کې الله هغه د محمد رسول الله فوجي داغه مجاهد داغه په قيادت کې او دیوی شړی دی او جن رب العالمین اسره او سمجهahanam کې سوز دی حال و دا هغه انسانانو سي چې هغه پردي مالونه غصبوي د قشان ډاکي اور باندې کې غاصبین او اختطاف ولای اې دی په څیر صورتحال یو صحابي اور ترغه وي وي وي رسول الله یو د تسمی ما اخست دي و دا د تو تسمی ته اخست دي د وجنه رب العالمین تاره دور تسمی په دښ په دروازه دې سره دا خبره معلومه شوه <متحدث> چ ډېر په یو شړې باندې شهید حکم کول نه شي بلکې د شوې لشي دا شهید دا شو ان شاء الله دلاره ورزې خو خره چورکې نه ورکې او دا مسلم ته معلومه شولا چې یو شړې بعد اخر خاتمه مسل نه مخامخ کیږي ځکه معلومات نکېږي چې اخر خاتمه کې بده انسان عمل په کومه درجه باندې تمامېږي ابن کثیر د سري د رب العالمین <سؤال> و ملک له چې دې بندا عملنا ما ورا الله دا خیر کړه دې دا خیر کړه دې دا خیر کړه دې الله په ټول بربالیس ځکه دې مخلوق د پاره کړهو امام نصیر روایت پیش کړه دې پر وای د ابي امامه الباهلي یو سړی راغی وی یا رسول الله یو سړی څنګه لرلم او په دې مقام کې خلک دا و چې ازما د انو موږ دې طلب اجری د اجر نشه ابن ماتد محمد رسول الله یو حدیث اغه وی شکله به دې چې رسول الله او اس به وشبه راځ تر دې کړه ته ضرورم ځلې سره فال شوې ویلې پورس قیامت <متحدث> الله يعلم را شهید را اول شيخ را اول یړتبو شي علم علم سر کړه سره پارا تقریرونه میکړي وې تا دا خبره کوله چې داخلي طرفه او هي شي د اړې رسيت عالم ده راکې جهانم له شهید بمرا کریش او د قشمال در کله چې ابن معاویہ دمعویر صلی الله علیه و آله راغه او دا حدیث د ابو سر صاحب دروایت باندې نقل شو د ورته پیش کې د معاویہ رضی الله عنه د سترګو نډې لري ته چي اوس کلاړی ملګری خپه شو چې د امام او د ملګری خبره بالکل درسته را شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې اخلاص په انسان باندې زیدې په نسبت سره عمل دا ग्रंथ عامیق نبی کریم صلی سعد بن عباد الله او دري وړي وړي جندې خباب المنظر المنذر له ورکرا سهل بن حنيف له ورکرا ايبات بن مشره له او کومنده ورکرا شو ورسي ور باندې جګړه چې دشمن ایسه تسمي ورکرا وای ور شمن ور جنگ نه کو رب العالمین ایسه اغه دلته تسمي کړه او ټول مالني ته غنیمت کوو اخصاص خلق دې شيران کړه څلورم ابي خدا او شو چ په هغه طرف باندې کله رسول الله خپل مجاهدين مرتب شکل کانو اس اعلانو کې شم شرح کو جزیه جزیه د لوري شي چې خلق اسلام کی قلی قلی را نور غو لیکن چې ټیک اس میکه خلک ولا مسلمانانو لور کی په هغه کې بدری کله راغلي یو وروځي تر هغه له دولر په بل وروځي تر هغه له سلری شه بلکه اتد سره خدا د اندازې موافق زکات دی وقت کې د اشاره د غالب دشمن مغلوبه عمر زلهو خلكو باندې بيجي زي مقرر کړي شروط العمرية هر اس انشاء الله رزي تقريبان دير شروط نه مقرر کړي وديرش د عمر خطاب اشرتنا هغه انشاء الله به بخپزه کې ولګي چې کم کم خو یوسو خروار ده يوي دا يهود له ويرو چې دا څومره ګرځي ساسو دي دا وګورني وکوي نه دې شړې نخښ باندې وپري دي وې بالکل درسته دوی باندې کې په تلې مليلا نه کوي چې ساسو دا منظور دي عبادتونو وخت مالي ميږي دریم په شنو بسوري گئے نا چلو نه مرتداغ شراب شره بکار او پنځم دا چاوي بلشه زړې اڑ وې راڼه وې شپګم پدی وېپکو تغییر او ترمیم ورکه معنا د مخ کې سب ورډ کټ کای ووم دا معنا چې اوسه تامرونه کې بوښي گئے نا او اتم د شروعاني پدی کارونه باندې مساس او مقررې دي او بل سپین جامې باغون دی نا او لسی مرتې بل شه کړ دسته پلار باندې رواني تا سو بغلی ودرې غې چې کله مسلمانان <سؤال> ته شو د غنه مورسه بيدلارې منځ تاسو راځي ابن کثیر لیکي چې کله <سؤال> د عمر ابن خطاب نقش شد عمر اولاد مسلمانانو پری خو د خبره بلاقشوا نن شا غوې په رواني مون نشتلې د عزت جامع ابو غوندی د عزت په کارونه کې او غي مسله برابر دی عبادت مون نشو کولې د غوې دا چې کو ته پټ ان شاء الله دا, دا درشتونه روانه خوند بي سره تو سلاما شپګه په پېختاو شو چې مجاهدین لا تشیل رځي <سؤال> در رسول اللہ عادت مبارک دا چدس پہ اولی سگ بے مزل کوں بے بخرش پکیمل گل دم ورکڑا فوجو فوجید ویشکر دچ پہ اخر ایس شو نو بدی مقاد کی دی تہجدن شو بدے لارہ رسول اللہ د مل کر تہجد پر لارہ سرلی من تہجد کی او دا خبر مکھ ویل شو انسان تہجد بے دیو کی انسان دچ پہ تہجد نکی قران کی رب العالمین فرمیدا سڑے قمقد رسول اللہ فرمیدا گور مګر په دې خپل مرز باندې نه پوهی نیو ته لږ بخوهونه کو غپه شفې لگاو او دا یو مرز ده رسول الله موږ تاسو سره خو دې ته شدا نفاق مرز ده او ہوا انسان کی دا ویل شي وو چې انسان په تہجد کې د غیره لپاره هغه اسباب شي باعث به تہجد ده د سورې كهف ده ورسني آیتونه وایا خاص کر قيلو لكوا رسول الله فرمایي قيلو لك لو کې ذکر شیطان زمون قيلو لنکی حسن بن بشیر ځخه بازار کې ګرځیدل خیر له نک ولا به دې خلکو د اشتباهه خرابې غړو وډه بي او خاصر وختې وته کېدل د ځان ساتل د دنیا په کار کې نه ځان نه کړهول د مسلمانانو سره نه لرل زيت قرکن نکول دا اخرت سوچ اقا ایتونه او احادیث کتل شه غره تهجد بهر کې راغلي د الله نو دعا وغوښتل مجاهده کوله د صرف سره تاریخ کتل او په ځمانه سماري جرمانه لگاول د جيت جما نه ځان ساتل تقریبا وینځل شپارس د ادب شریزه ګرځې شو نو ویل چې موږ د کیو صبح موږ راوچېد کې بلال صاحب له زیاره رسول الله دلا نبی ولې د امشکره موږ نه خزانهش وینځم راوځم ملګری سم لاستر چې کله سم لا شنو بلال صاحب څوک یې په رکه خپل په الله لړړ یو خدام سره شو او تاسو نارغله و ابلیس علیہ اللعنه راغله بلال صاحب دغه غوړونه نه وټپو یوه شی ده مشهور وې د کی څنګه سره ټول شپه مزل وکی او تاروز هم راغله او بیا غله تکي ډډم خوب څنګه راځم خما خدای راشي شکل دوي ودش وره بلال صاحب هم ودش وې حتی تر دې د انور راوخته دومره ګرم شو چې ایسه دوی د ادم مرځ ګرمېد و جن رسول الله راځی کش و م پکدا چې رسول الله سره وخیر انسان دی خپل معجزه ورته کار کوي یا صدیق شیطان راغ او بلال اولو هغه ودکه د دې وجنه چې خلکو له په دې جین سوال پیدا نشي شدا څنګه پیغمبر دی موږ ترغیب راکې چې منځونه کوي ودا کوي ودا شپه او وقت ورځې هر وخت کله چې دې چې ورسره جګیږي چې کلمل ګر راوچو چې بلال سره حسین غچلو او مالې سیمله سیمله ولې دغه غوونه مالا تپول راکړې چې زه وذکرم لکه مورشه بچو دکې لولو لور ته وایي وېس دا غوړه ته حال لاغې ن ابو بکر ویل اشهد الله اله الا الله بے تاكيد ویل اسماک وحید پر خبر باندې چې حقدار ده بندګي بل څنګه شوا رب العالمیننا او محمد صلی الله نبی عليه و والسلام رسول الله مګلو چې جوړې ځي نه زکه بيدار شیطان ده بل طرف لاړل ته چاو د سونه وکړو چاته همووالو اذانه وکي شننت وکړه د شننت اوري او څخه به جامو کلو پاما که فدمنه د ګسنجه د سر جامه کې जाहीर سلامي به وکړو واسکار اوکړو اې دې حدیثه چې شوفه دې علماو د خبره په دې واخه کې ویني شي غدا یو دا چې د موږ کول دا ګور ډېر جرم دے. کل انسان پا دی کله چې انصاف دې مانځي کې سستوب کوي چې نه دلته به وکړو آلته به وکړو واخ زیاده ولسم له ټاپاتري ورکه دې ګاډي زور ورکه چې خپل ځای لر شي ګور ته په شپه باندې باندې سره کې مرزي دي چټی میرا غیب زمانځه موږ کا د وین انا زموږه اوشت کم ده انا انا الله لخوا نوار کوي نتیجې څنګه شوه درینته دا خبره معلومه شوه چې نشبي سم تهجد ته کوي هغه تکولېش الله تعالی لیکلی او سره ورته خبر خبره معلومه شوه چې وقت وخت به غره را خلق راوشتای نه بیلانس به شنو کول چې لکه داخل داخله شوی اندخره د امرګل راځي کا لکه لا داخله شوی اني شاسو نو شروک او بلد محمد رسول الله موجزته معلوم اشواء او بلده خبر معلوم اشواء چمو زرنا قزاز شنو كاي با ازازه کرا چكله تعالىش كدور يجول اسبجي وليني كنور اخيجو ولينا كنور فوجو ولينا رسول الله اذا بهله بس همده وقت كدي كون بكار دي. او بل بهترين اولياد يقول لكن محتاج لرب العالمين لا صحابه اولياد وبيغمر فقيد امام الانبياء لكن غور خوب روان دي راغي غلبا روان دي على منس او ولته دا خبره معلومه چې په ارحالات کې انسان به خپله توجه را بل عالمین لپاره او بل انسان معذور دي چې کله یو شی د چا نه غیر اختیاري قضا شي نو په هغه باندې مسړه دګینا رټي دا, دا کار و ولي وکي بلالا ځکه رسول الله رادم معلومات چې د خپل اختیار کې ونه ايدي بسم سنورة والصلاه والسلام على من منكرالا ان شاء الله قدر اروان شهر فرج من شهر تشوينديو فقير بنيسر خبره وكرب العالمين من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن